84. Джиммі тримав увімкненим ліхтарик, коли йшов до класу. Він швидко зрозумів, що назад дороги немає. Там, посередині кімнати, лежав його старий рюкзак. Кілька парт були перевернуті, акуратні ряди розбиті, як зламані кістки, і Джиммі уявив, як його друзі вибігають, бачив, як вони біжать, як висипаються до дверей. Вони взяли з собою свої рюкзаки. І рюкзак Джиммі залишився і лежав нерухомий, як труп. Зайшовши всередину, освітлений ліхтариком, він відчув, як пані Пірсон підняла голову від книги, посміхнулася і нічого не сказала. Барбара сиділа за партою прямо біля дверей. Джиммі згадав її руку в своїй під час шкільної екскурсії до Хлівів. Це було на зворотньому шляху. Після дивних запахів стількох тварин, рук, що простягалися крізь грати, щоб погладити хутро, пір'я і жирних безволосих свиней. Джиммі було 14, і щось у цих тваринах його збудило чи змінило. Тож, коли Барбара відстала в кінці спіралі однокласників, які піднімалися сходами, і простягнула руку до нього, він не відсунувся. Той тривалий дотик був передчуттям того, що могло б бути з іншою людиною. Він доторкнувся кінчиками пальців до поверхні столу Барбари і залишив сліди на пилу. Парта Пола, його найкращого друга, була однією з тих, які були порушені. Він пройшов крізь проміжок, що залишився, бачачи, як усі одразу йдуть, а його мати дає йому фору, поки він не став у центрі кімнати, біля свого рюкзака. «Зовсім сам». «Я зовсім сам», – сказав він. «Я самотній». Його губи були сухими і злиплими. Вони розірвалися, коли він заговорив, ніби відкривалися вперше. Підійшовши до рюкзака, він помітив, що його випотрошили. Він присів і відкрив клапан. Там був шматок пластику, який його мама використовувала і використовувала знову, щоб загорнути його обід. Але його обід давно зник. Два кукурудзяні батончики і вівсяні брауні. Дивно, як він пам'ятав деякі речі, а інші ні. Він купав глибше, задаючись питанням, чи взяли вони ще щось. Калькулятор, який його батько збудував з нуля, все ще був там, як і скляні фігурки солдатів, які його дядько подарував йому на 13-й день народження. Він не поспішаючи переклав все зі свого саморобного до старого рюкзака. Застібка була тугою, але все ще працювала. Він оглянув заплутані комбінезони і вирішив, що вони в гіршому стані, ніж ті, що він мав на собі. Тому залишив їх. Джиммі встав і оглянув кімнату, провівши ліхтариком по хаосу. На дошці він побачив, що хтось залишив свій слід. Він провів світлом по місцю і побачив слово блядь, написане знову і знову. Воно виглядало, як низка таких літер. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Джиммі знайшов ганчірку для стирання за столом пані Пітерсон. Вона була жорсткою і твердою, але слова все одно стиралися. Залишилася пляма, і Джиммі згадав щасливі дні, коли писав на дошці перед класом. Він згадав письмові завдання. Пані Пітерсон колись похвалили його за вірші, мабуть, просто щоб бути вічлива. Облизуючи губи, він дістав золотка шматочок старої крейди і подумав, що не писати. Він не нервував, стоячи перед класом. Ніхто не дивився. Він був справді зовсім сам. «Я Джиммі», – написав він на дошці перед класом. Він згадав письмове завдання. Пані Пірсон колись похвалила його за вірші, мабуть, просто щоб бути вічливим. «Я Джиммі», – написав він на дошці, а ліхтарик кидав дивне сяйво. Кільцеть м'яного світла, коли він писав. Крейда клацала і стукала при кожному русі. Між клацянями вона скрипіла і стогнала. Шум був як компанія, але він писав вірші про самотність, механічний акт з минулих днів. Привиди дивляться, привиди дивляться. Вони дивляться, як я гуляю сам. Трупи сміються, трупи сміються. Вони смовкають, коли ступаю там. Мої батьки зникли, мої батьки зникли. Вони чекають, коли я прийду. Він не був упевнений, що до останнього рядка Джиммі пробіг поглядом те, що написав, і вирішив, що це не дуже добре. Більше не допоможе, але він все одно написав ще. Бункер порожній. Бункер порожній, він повний смерті від дна до країв. Мене звуть Джимі, мене звуть Джимі, але ніхто мене так не зве. Я самотній, я самотній, моя самотність сильнішим робить мене. Ознання частини була брехнею. Він це знав, але це була поезія, тож це немало значення. Джимі відійшов від дошки і вивчив слова, освітлюючи їх мережливим світлом ліхтарика. Слова тягнулися вбік і опускалися вниз. Кожен рядок провисав більше за попередній, а літери ставали меншими до кінця кожного речення. Це була проблема, з якою він завжди стикався, коли писав на дошці. Він починав писати великими літерами, а потім, здавалося, зменшував їх розмір. Почухуючи бороду на підборідді, він замислився, що це про нього говорить, що це віщує. Він вважав, що в тому, що він написав, було багато неправильного. П'ятий рядок був неправдивим, той, де йшлося про те, що ніхто не називає його Джимі. Над він написав «Я Джимі». Він все ще вважав себе Джиммі. Він взяв жорстку ганчірку, яку залишив у кредяній коробці, став перед своїм віршем і пішов старати рядок, який був неправильним. Але щось його зупинило. Це був страх погіршити вірш, намагаючись його виправити. Страх видалити рядок і не мати нічого хорошого, щоб поставити його на місце. Це був його голос, і це було занадто рідкісне явище, щоб його придушувати. Джиммі відчував на собі погляд пані Пірсон. Він відчував погляди своїх однокласників. Привиди спостерігали, трупи сміялися, а він вивчав задачу на дошці. Коли рішення прийшло, воно принесло звичайне хвилювання від того, що він дійшов до правильної відповіді, зв'язав всі крапки. Джиммі підняв руку, вдарив запиленою ганчіркою по дошці і стер перше, що написав. Слова «Я» Джиммі зникли, залишивши білу пляму і хмару порошку. Він відклав ганчірку і почав писати правду на її місці. «Я солітюд, самотність». Почав писати він. Йому сподобалося, як це звучало. Це звучало поетично і було сповнене сенсу. Але, як це зазвичай буває з поезією, слова мали власний розум. Його глибокі думки втрутилися, і він написав щось інше. Він скоротив їх до двох маленьких, акуратних кіл. Повороту і риски. Взявши свою сумку, він залишив кімнату і своїх старих друзів. Все, що залишилося, вірш і заклик запам'ятати. Знак, що доводить, що він був там. Я Соло. І хмара Крейди впала в повітря як привід ненаписаних слів.